Це тільки довільний приклад, щоб ти побачив, як усе, навіть любов, тепер переплетена з політикою. Хоча воно і пустодзвонність, але страшна твоя казка, задумався магазаник. А вік добрих казок уже минув. Чуєш? Та чую. Мене дивує тільки одне. Як ти, оників, при такому розумі пішов у старці? Чом не тікав, до земель того чорного генія. Тікаві туди, й зітхнув безбородько. Тікав. У цей час на дворищі одночасно завищав дріт і клубками люті вибухнув вірний кундель. Магазаники безбородько глипнули у вікно і кам'яніли. Від шляху між деревами вигулькнув на сірому коні верхівець. Хто це стривожився безбородько? Лейтенант Василь Гарматюк з Органів. Неслухняним язиком відповів Магазаник. «Кращий друг нашого голови!» «А ти має, сушарку!» А ще й не наспитився, засичав Безбородько. В один цирк віз у сорочку під і квапливо почав обвішувати себе причандалям старця. Проте не забув укинути в торбу хлібину і шмат сала. «У тебе другий вихід. Є чи вікном?» «Через сіни вліз», – сказав лісник, прихапком ховаючи тремтячими руками їжу і питво. Безбородько схватно вискочив у сіни, пригинаючись відчинив двері, які вели в дубняк, обернувся до магазаника, навіть вичавив своїми скойками синю посмішку. «Той бувай, пане приятелю, я ще колись по є, загляну до тебе. Шинку не переведи!» Втікай скоріше, благально зашепотів лісник, що ж мені, лейтенанту, брехати?» «Та візьми себе в руки, розсердився в неякий. Щоб не вклепатися, скажеш, був у тебе якийсь старець, випив водички, з'їв хліба солі та й пішов на шлях. Безбородько вислизнув із сіней, і них за стовбурами дубків. Ось тобі й передгрозя, ось тобі й ворон. Хоч би він щастя з хати не виніс. Магазаник зайшов до оселі і так почав поратись біля меду, ніби його більше нічого не цікавило в світі, та вуха й серце відлічували кожен крок з надвору. До хати війшов гарматюк, навіть не здоровкаючись, він заклопотано запитав. «Дядьку Семене, у вас гостей не було?» «Гостей?» – вдав здивування дивування магазани. «Сьогодні ж будень, а в будень я ніколи нікого не скликаю. Та яке перед жнивами може бути гостювання в наших лісах?» «Діляю Василю». І ніякий волотюга не заходив до вас – ніж порить гострим оком по його виду і хаті. магазиник невдоволено махнув рукою. «Та приходив старець-приплентач. Я саме на пасіці порався, соти з дуплянок вирізав. Там він і проспівав «Мимо раю прохожу». «Давно був?» – стрипинувся Гарматюк. «Ні, недавно. Ліра була на ньому?» «Ліра була. Щось говорив із вами?» Які можуть бути балачки між лісником і старцем? Він прогогнявив мені свій псалм, я вкинув йому в торбу хліба. Та й бувай здоровий. Куди ж він подався? От чого не знаю, того не знаю. Вийшов із хати, пішов ніби на шлях, а куди повернув один бог, відає. А нащо що тобі цей шкарбун? Та Гарматюк не відповів, а миттю вибіг з хати, скочив на коня і помчав до шляху. Може, господі проніс хмару над лісовою оселею. У двері обережненько втиснувся степочка, під жовтими млинками вій у нього злякано щулились ворожкі очі. Чого це Гарматюк приїжджав? Чи не пронюхав щось про нас? Ні, про старця допитувався. Про старця? Кому потрібне те одоробало? Виходить, потрібне. Може, він не тільки псалми, а й контрреволюцію співає. Є ж такі. За подвір'ям заторгтів в'їз. Син і тато злякану втупились у вікно. Та те ж Мирослава Григорівна, агрономша. Приїхала по свої пожитки, полегшено зітхнув магазаник. «Стєпочка, льотом причепу рисі до дівчини. Тільки ж видлубай, для неї якесь розумне, зичливе слово». Стьопочка стрілою вилетів на другу половину оселі і затанцював по ній, скидаючи буденне і одягаючи святешне. Незабаром він, посміхаючись, вийшов на поріг і поплескав у долоні, чим немало здивував дівчину А ми вас, Мирославо Григорівна, ще вчора ждали, увечері, аж на дорогу для інтересу виходили